Több éves, keményre alvat, fekete vér. Ebben az év melegebb szakaiban rovarok fészkeltek, férgek váltak bele, kacskaringós járatokat. Bármennyire is próbáltam elkerülni, éjszakai sétám utolsó állomásaként a temetőhöz érkeztem, az edificium keserű tömbbe alá.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 majd minden maradék erőmmel nekiestem, hogy ripityára zuzzam. A következő, amire emlékszem, hogy a hordó robjai tőzifaként hevernek előttem egy kopacban. Én pedig átázott ruhámból a guggolok mellette, teljesen mezítelenül, mint egykor Ádám ősapá. Ekkor fogtam a tűzszer számot, és kővé merevedett ujjaimmal dolgozni kezdtem. Az előcséhold szikrák keservesen tották lángra a bőr bőrerszényemből előkotort, féltve őrzött taplót, és amikor felragyogott előttem az első apró, életadó lángnyelv, csak nem felzakogtam a megkönnyebbüléstől. A tűzszerszám kis tároló erszényében a tapló mellett mindig tartottam némi faforgácsot, egy-két összegyűrt pergamen és mászoncsíkot mindennemű könnyen éghető anyagot. Ezeket most mind kiszórtam az erszényből, és lángra lobbantoltam a már égő taplóval. Végül a zúzott hordó következett.